І до мене й тоді Крітян, владар, йому відповідь мовив. Інші в нас є посередині наші човни захищати двоє Еантів і Тевкр, найкращий в Ахейському стані з Лука Стрілець, відмінний також і в бою рукопашнім. Можуть жадобу вони вдовольнити неситого в битвах Гектора, сина Пріама, який він не є. Примогутній. Буде нелегко йому, хоч би як поривався він битись, щоб подолати відвагу і силу їх рук незборених нам підпалить кораблі. Хіба громовладний кроніон кине палаючу сам головню кораблі наші бистри. Та не уступить людині, еант теламоній великий, як смертородна вона і годується зерном Деметри, і міддю її чи камінням можна великим убити. Навіть Ахіллу, мужів, переборцю, в бою рукопашнім, він не уступить, дарма, що в Русі зрівнятися не може. Станьмо ж обидва на лівім крилі, щоб побачити швидше, хто кому славу придбає, чи ми кому-небудь. «Чи нам хтось?» Так він сказав. Меріон же, на бистрого схожий арея, Рушив із місця, й дійшли вони лав, про який говорив той. І до мене я, уздрівши, на полум'я схожого міцю, Разом з супутцем в озброєнім міднім тонкої роботи, з криком трояни на них усі кинулись натовпом цілим, і заклобочився вир, бойовий при кормах корабельних, мов буревій, що у посвисті буйних вітрів шаленіє в спеку страшну коли пилом, глибоким покрито дороги, і куряви хмари здіймаються вгору від вихорів стрічних. Так завихрилася й битва між воїв, що прагнули буйно, всі чи вбивати один одного і гострою нищити міддю. Полебо людоубивчого бою наїжилось лісом довгих списів, що проймають тіла. Засліпилися очі сяєвом мідних шоломів, яскравих щитів та блискучих панцирів, ясно начищених лад. На могутливих плечах воїв, що в битву йшли, і лише загартований серцем не засмутився б на їх, поглядаючи, труд, а радів би. Кронові ж дужі сини, своє замишляючи, кожен, вже готували героям мужам жахливі нещастя. Зевс бо троянам і Гектору волив послати звитягу. Щоб прутконогого вславить Ахіла, але не бажав він люд Ахейський цілком погубить біля стін Іліона, тільки Фетіду хотів вшанувать з її сином хоробрим. А Посейдон, між Ахеїв, проходячи дух їх, підносив. Потай, із сивого випливши моря, за них він журився, долених військом троянським і гнівався дуже на Зевса, хоча обидва одного були вони племені й роду. Перший проте між них Зевс народився, і більше міг знати. Саме тому Посейдон ухилявся помагати одверто, і потей у постаті людській підносив їм дух войовничий. Линву війни і ворожнечі – для всіх обопільно страшної, кожен із свого кінця, зав'язавши боги, натягали линву міцну і тривку, що розслабила многим коліна. Саме тоді данайських загонів вважай напівсивий і до меней на троян налетів і нагнав на них жаху, отріонея убив він що втрою з Кабеса прибувши, слави воєнної щойно іще сподівався зажити. Прагнув без викупу він найкращу Пріамову доньку, юну Касандру, за себе узяти, за те овіцяв він річ не малу от трої ахейських синів одігнати».